guru entzuleak. Jonden hastean hiurgoita bederatzi urteko emazte bat bere etxetik kanporatua izan da, eta minbizia zuen gainera. Etxegabet ze etena edo tradebernal hori baino bigunaintzin gertatu da. Kasu hau ez da sal guespen bat, eta argiki erakusten du etxebizitzaren inguruan arazo laji bat badela, logika kapitalistatik heldudena. Manera desberdinetan agertzen dira basaria horiek Etxe kanporatzeak, pagatzeko ezintasunagatik edo udaden boran turistek alokatzeko. Kalitate txariko etxeak alokatzea, dienden bizia langieran ezagiz. Prezioen emendatzea, langile klasea eta periferiarago eramanez eta gerozeta mex, miseria asakunara gora kondenatuz. Gaia pilpilean da eta eragiten duen asegea, ajunt ulergajia da, Geroz eta pertsona gehiagok zaitasunak baititugu etxe baten atxe Mainan Baina etxe bizitzaren arrazoaren funtsa, etxe bizitza merkantzia dela da. Ogen ondorioz, ahalmen ekonomikoak du etxe bizitza eskubidea bermatzen. Funtsean hori da desnormalizatu behag duguna. Etxe bizitza gure oinahizko behag bat da eta ogen eskuratzeko pagatu behaja ez da onargahia. Etxebizitza bizitza ujirik behar dugu. Behar vital guziak bezala. Elektrizitatea, janaria, eskola, lan asistenzialak. Aldahikapen horrek markatzen du haustura kapitalismoarekin, unen baitan gauzatzea ez baita posible. Mundua ikusteko maneras aldatzea galde giten du. Kapitalismoa zaratago beste gizarte baten beharja, pentsatzen eta iraikitzen hasteko. Etxe bizitzaren arrazoa lagia dela denako hartzen gira, baina nazken aldian entzuten diren hainbat hain aldakikapenek ez dute kapitalismoa gainditzeko gaitasun politikorik. Gizarte kapitalistak inposatzen duena, ajuntun hartzen dute eta horren baitan aldaketa batzuk aldakikatzen dituzte. Precioen apaltzea, etxe bizitzaren merkatua egegulatzea besteak beste. Alde batetik ajunt utopista den estrategia da. Egungo instituzio politikoak sistema ekonomikoarekiko autonomoak direla auge suposatzen baitu, ekonomiak eta politikak beres funtzionatzen duten bezala. Ideia hori julfatsua da, mundu mailan garatua den kapitalismoa behmatzea baita egungo estatuen izaiteko ahaso nagusia. Beraz nolaute txiek, instituzio politikoek oroak, aldatzena altko dute mundu mailan planta jahia den logika oso bat. Borondate onenarekin ere ez da posible. Estrukturalki gizartearen antolaketa kontutan ahturik estrategia hogek mugak baditu. Bestalde? aterabidea ahunt instituzioen esku utziz, langile klasearen gaitasun politikoa baztertzen da eta despolitizazio funtzioa betetzen du. Alta ejandutan bezala, aldaketarentzat zat indaha, langile klaseak du eta ez instituzio burgesek. Denen zat bizilekoa kujirik eta kalitatezkoak izan behar ditugu eta hori posible zaiteko beste gizarte antolaketa berten behar dugu komunismoa izaiten alditaikena.